berrogei urte ditut: Tamodioak berriro pertsiianak edatu dizkit, ene ilusioaren gaueko etxean. Lilurazko magia tristeau guztiz igatua, egun sentiko karnabak gintzetan itoak. Soinu eta hitz gabeko FM-ko irrrati mutuak, lau izetara, melodiak eskainiiz. Melankoliaezako jaz pobreak, sendaezineeko sakoneraren min hotz, eta erioitzal zitalez joak, gauden ontzat, non baita asmatu naiz, gure azken bidaiarako beste ertz bat, geroan, bada espada ere, geroan, eta urruti. Patxi, ezkiaga. gantzeneri aldol irrigade urain taraz o toitzen aitistant bat itsinesa en azkenan ibena iterr o oh, liberadad de la historia San Juanetan kuku. San Pedrotan mutu. Zey. Eta guk kantuan jarraitzeko asuma dugu, baina entzun nio lako, kuku kantua ustaiaren bi inguruan edo. Ederra izan zenure bai. Zertarako isildu? Kantatzeko gogoa badegu. Ene El edernolako ahotsa du Imanolek? Eh, lodi lodia. Zanigar anden bora koşua. Zertarako ixildu, guk entzunai baldin badegu. Bere kantuekin gozatzen jarraitzen baldin badegu. Heriu hor barki zenan ditzin Bi mila lauko ekainaren hogeita bostean esan ziguna gur, gaur bi mila bateko ekainaren hogeita zeia. Pasadira, amazazpi urte. Baina guri oraindik iman olek kuku egiten digu. Eta gaurko saioan berarekin kantuan arituko gara. Kaixo eta onge torri? Itakara! Itzaren ahots, ekaitz eta iratiko etxea teklatxen mailan, ELELEER Ba hoixe, segure gaude eta horietak asaioa da Gaur omen, imanoli. oli ELEEN <totipasen> HISTORIA BARDIN ZENAN DITZIPIA ZEREN ILUZI HONEBA There has been 4CMT march around here Ever since Iurion announced that I would not have any plans My Mum Show, I would not have any plans a losing time Elora Elora balinzeran din hitzia Zer engiluzia horreba berada Urirenga ni kure pasasia Hele dernondik nore egiten duin, Manolek, Baionatik? Bilbora. Haber nola kantatzen du, nora esten da kantua? Eee... Baionatik? Bilbora. Badu nora heldu, ez du zeri heldu. Itxaso utxada, mire ria. Baionatik bilbora Itxaso errea Putsu honek ez duit joko Gure aserrea Bayonati bilbora asopetrala aspaldiesan zidaten besterik etzala Ekaitzen manolen kantuak entzun aurretik eta onasi gara dagoeneko eko manolen kantuak entzuten, baina bere kantuak eta letrak eta aztertzen hasi aurretik e, bitz ikasturte e, bukaerari. nolakoak izaten dira? E, ik, irakaslek eta ikaslek eta irakaslek eta familiek elkastrukatzen dituzten hitzak e, bola da honetan e, ikasgelako jardunak bukatu eta hartu bitarteko tarte honetan? Ba, aurrean duzunaren araberako ez da? E, aurrean dituzunak ikasleak baldin badira, ba nire aldatik bintzat e, pena handiz Aurten, e, ikasle gehienekin zikloa bukatu gudalako, bi urtetan izan naiz, bera hien Euskarako irakasle, talde baten tutore ere bai, eta datorren ikasturtean, loinazpe ikastetxetik, txindoki, iraikinera, e, salto egingo dute, beraz e, urrutiago izango ditut, eta ikasgelan ez ditut, aurrez aurre izango ez oso oroitzapen ederrekin, geratzen naiz, eta oso eskerroneko, ezta, e, ikasle guztiei, ba, beraien ikasi dudanagatik. Gurasoekin ere oso oso harreman urbile eta ederra izan dut, eta oso eskerroneko onatzaie. Eta ikasturtean bai ba, lankidekin baita ere eskerrona, ezta, mintegian, eta... Elkarren gandik urbilen, ez, e, ditugun oiekiko. Baino, hausia izaten da, ez, behin e, ikasleak agurtu eta ikasturtea itxibitarteko izaten da, niretzat behintzat garairik e, gogorrena, ez, e, paperak bete beharra, informeak, txostenak, nik aukera nahiago dut, Naik, aukera nahiago dut e, ikasgelako aurrez aurreko jardun bizi eta eder hori. El leder zu bukatu duzu ikasturtea? Bai. Bukatu duzu ikasturtea? Eta esan diozu maitanen eri agur? Bai. Eta nola esan diozu maitanen eri agur? Ze maitanen ez dakigu urrengo ikasturtean gure artean izango dugun edo beste ikastetxeren batean izango e tedan, gustora ibilidea maitanerekin? Bai. Ze egin dezue bai kaskelan. E... Goi zero goi zero 9 agurtu zaitu dan bakoitzan zertan aritu zeazu. Holaesten. A ah, holastu, a holastu. Eta ondo pasa eta? Zari <laughs> Ikasi pixka bat ere bai ezta? Eh? Kontu berri asko ikasi, Jusu, eh? Eta nolako da maitan, eh? Gosua, sorgina, urduria, asarratzen da. Nolako da maitan, eh? Sorgina. da. <laughs> eta pixka bat urduritzen zenutenean, zegitzen zon maitanek? Asarratu. Asarratu bai baino bat ez da zer? E... pixka bat hartu eta? Lasaitu. Bai. Eta, mm, kantuak ikasi dituzue? Jo berriak ere bai. Bai. Zenbat ordenatzen, koloreak sailkatzen, inguruari begiratzen. Ze gehiago? Eh. Eh. Mm. Bueno, ondo pasatu duzu ez da lagun berriak egin ditugu e, besarka da handi batekin e, agurtuten duten maiitane haste artean urarekin jolasean ibildu zinete <risa> Eta zukzio opari egin diozu bamatan ere. Kantu bat A, Kantu bat oparitu diozu eta oparitu diozu idatziz bid biddez eta orain irrratian kantatuko diguzu maitaneri, Kanta tu diozun kantu bertsoa. Bai. Bai, merezidota, esta. Naide zunan bat, bieta. Korran asamblada, Txokotan jolaza, Bai eskutik el eta eta kasa Zure irri artean, Izanda erraza, Naiz musukoarekin, Goiz pasa zu izanzarra auspota, arnasa, zu izanzarra gure auspota arnasabora itsasorea No Izan ere leder aurten zegertatu da da musikoarekin musika susti zaidan egun batean. <laughs> ahztu zitezun egun batean, berunik ani erak uretan musikoa jantzeta ibili ber izan duzu. Bai. Eta ahztu zitezun egun hartan ere jantzi zen den, ikolan bazio den eta ahztu bai. ezki ordezko musikoak e, denbora guztian eramand zeuden de musikoa? Bai. barruan ere bai? Ez. Ikaskela barruan ez, komunera joaten zinetenean, jolas tokira joaten zinetenean, ez? Jantzi zeuden momentu jakinetan. Eta Zein izan da zuena arnaz amusukoak, arnaz bideak ito dizkizuenean. Baitane? Ba. <gülüyor> Oain zein behar dezu ba oporretan eta udan? E, jolastu. Jolastu eta jolastu eta jolastu? Hasi altzea, ja, oporrako zatzen. Bai. Eta zein ikin jubiltzen ze da, ba, kale, parke eta gainerako tan paseoan eta jolasean? Aito narekin. Aito narekin. <gülüyor> bueno, pasa, e? Eh? Uda, e? Eh? Merezi dezuta, e? Eh? <gülüyor> atzo, atzo, ze duen atzo? Ni lanetik itzulin intzenan ze ikusinun etxeko logelako lurrean? Genke, genke. E... Txondorra bat. Txondorra egin altzen duen. Eta zerekin osatu zenun bat txondorra? Adarrekin. Eta odarroiek bildu dituzu urtean zehar bilduta, bilduta ba, eta bildu eta Bai eta nuen egiten ezar eta, eta eta egin nuen. Txondor bat eta zer daba, txondora zertarako bali edo txondorrak? Eh, sua, emm, eh, sua atiratzeko. Baina, suaren bide zer egiten da? San Juan sua. San Juan sua ere egiten da txondor moduko bat egur baina zertarako da txondorra. E, e, Basoko egurrekin eta, zegin da txondoraren bidez? E, e, zua. Bai, zuaren bidez, zerrekin da. I? I? Ika. Ikatza. Eta <risa> zein da ikazkina? Olen, zero. Eta zein gehiago? E, Mare domini. Bai, motel, eta gehiago? <risa> Tio? Mar? Ja, Marti. Maiunatir bilbora Itza showna farra. Natorki la buna beran. El ledo rondo pasatu da taudako porra que merecido estuta, eh? Bai. Eh, herki pasatu ber dugu bateti bestea, bai. Bai. Benga muxo ondi bate eskerrik asko gorko bixitadatik. Jo. Bai. Jo. Martzen du kai tsa con com que la quiskin Soa, igeri ez dakiena Ondoraino doroa Ekaitzen esaten dizut inmanol eta zuk zer esaten didazuneri? Ba, nire bizitzako musika banda Zango ni zuga. Eh? Nere aurtzarotik eh gaurdainora arte ba ondoan izan dudan ahotsa, kantaria eta artista. Nik sentipena daukat e, bildu egiten gaituela. Bere ahotsaren bidez besarkatu egiten gaituela. Bai, zalantza gabe, oso ahots berezia du eta bai, e, nerea sentipena ere hori da. E, bildu egiten gaitula, e, erakarri ez, e, bere kantakerara eta bere elektretara ere. Eta hori ere azpimaratu nahi konuke, imanolek oso oso letra ederrak kantatu izan dituela, e, Euskal Herriko idazle eta poeta handi askoren letra oso ondo hautatuak hm edo zenkanto aukeran ezake eta badakita asmatuko dela zurekin oroimeneko portuarekin hasiko naiz ba gaurkoak oroimen izan nahi duelako ez e Imanoli oroimen Imanolek kantatzen zituen hitzei oroimen Imanolekin guruan zituen lagun guztiei e, oroimen eta hortarako portuak behar ditu ezta Joan etorri horietan tarteka gelditu Heden hartu eta momentuaz gozatzeko. Bai, hori da, ezta. Eh, Lehorrean geltokiak eta itxasotik gertu ba, portuak ondo esan duzun bezala batarteka tarteka aingura bota eta geratzeko, ez, e, atzera begiratzeko, eh begirada hortzimugan hiltzatzeko, paisaiaz gozatzeko eta atzera berriz aingura jasota bideari ekiteko. Y manol cantuan oro y meneco porúa y faraldeco por Ekar dezagun kantara Kale bustien sendimendua Egalontzien ikara Mari nielen itzarrotzak baina Ginebra ondaren dirdira Gau biluzia sartzen zitzaigun Me gustaba el ninirá No verdiaré remuetas La vana o a caerá Y será şi le argiaspia O dolveró Amò dio en yo cora o oh, es tu tanezatenguñen mien alzora Cantalissune alegancia acorde hoy en tristeza esgaré junto ay tsuli Ifarraldeko portu zaharra, ekar kantara, kale bustien sentimentua edalontzien, Ikara, Marinelen hitzrotzak baina, gineinebra onaren dirdur dira, gaubilozia sartzen zitzaigu, begi zababallen, ninra, gau erdiaren ere muetan laban ahoa kaldera izarri zien azpian, odolberoa lurrera champon berriez erosi eta amodioen jokora o estutan etzatenginen itxaslamien altzora kantalizunen alegrantzia akordeoien ristura ez gara egundoai itzuliko oroimeneko portura egaitzitza Joseba Sarriona indiarena bai eta ain tarte jekian ez dago, ez, e, gehiago esaterik. Oso oso letra lortuak dira eta Imanolek bikain ekarri ditu ez e, kantura. Kontuan ikaznola ez ezagutzen eta Luis Bikoteak deskubritu zuela Oroimeneko portua kantuaren Mikel Urtagandinen bertsioa eta ikaragarri gustatzen zaiola ta askotan e, tartekatzen degula Imanol eta Mikel Urdangarin kantuan tartekatzen ditugula kotxeko e, joan etorrietan. Neri kantu ikaragarri gustatzen zait, iman olena hotxean izugarri. E, Luisek aurkitu zuen Mikel Urdangarinen bertxio ikaragarri gustatzen zaio eta bilak izaten ditugu eskutik elduta. Parraldeko portu zaharra, ekardezagun kantara. Kale bustian sentimendua edalontzian ikara. Marineleni tzarrotzak bania, ginebraunaren dir-dira. Gau bilusia txartzen zitzaigun, begi ga urdiaran eremueta gaitzak astejotanean eh bueno, nuenean, eta hasira batean batez ere ipuiak eta gero hasi nintzenean eh ba pitxun bat olerkiekin eta eh ausartzen eta lehenengolerkizak eta idazten eh gogoan dut hemen irratian askotan jartzen la puetaka eskarraren eh kantua, ezta? Eztaket ez nik neure buruari jartzen nion edo entzulei jartzen genien eh kantuare lotzen dit ez eh askotan egiten dizkiguen coldozueldiak askotan egiten dizkigun, dizkigun e, bisitekin bisitekin ez inundiginora bera poeta kaiskaderlako baino askotan e, jartzen degulako kantu hau ere bera baulerkiak errazetatzen ari den bitartean bitxia da kantuak nola lotzen ditugun oroitzapenekin ez eta zenbait gerta erei nola jartzen diegun kantu zehatzak nola jartzen dizki egun melodi? Bai, kantu bakoitzak itzak e, une jakin batera ez e, gara matza, eta nola bait oro itzapenak hiltzatzeko tresna zinobiak izaten dira ez e, kantuak. Eta niri ere asko gustatzen zaidan kantua da, poetak aiskarrarena. E, Segur askik aiskarretik e, gehiago e, izango dudalako eta nuelako, ba, kantua ezagutu nuenean, ba, poetatik baino, ez. Eta hemen ere hitzak eta doinu kantakerak ezin hobeto uztartzen dira. Pentsan ni poetak bat naiz eta kolore urdinez eskribitzen dut gauez eta hitz jarrai horretan gehiengusten zeden hitza eskribitzen da. Baitan ere askar batnaz eta kolore urdinez eskribitzen dut gauez desio irristakorrak itzuturildo sie gaure lesez ulorak mundu asko eskorak E nachartzen dut aldrebe. Zabala Indarrez Godetuz Denbora Juan en erdoiak Zure desioa Zorroz Tenditu Zorroz Tenditu Eta zorion Azia botatzen. Etorkizun lanio tu tartea. Ora ingo esperanza murristu haren ildua luzatu zen aute Illunnaren tintu ontz ustutzen arte Ammetxa gordin tzen diut Gagriñatxuaen gabea Eta gero eta gero eta Ixiltasun ez etuaren arnaxa, ez zinearen eskaparatea Ganduzen dago, do, do. Azken ikixiltasun guztiaren oiartzu mutxua Vi luci Bat naz, eta kolore urdinez ez Eskribitzen dud gau ez. e -ez. Mi poetak aiskar bat naiz Eta kolore urdinez Eskribitzen dut gauez. Desioi ristakorrak, Itxuturik doazies, Gauaren leizezulora, Mundua azpikoz gora, Dena jartzen dut aldrebes. Zure lurralde oparoa, Ikus miratzen dut lehenik, Gauaren zirrikutik zelatan, Eta haragiz koloreztatzen, Zure sabelborobilaren, borobilaren maldan behera. Amilduz. Zure lurralde zabala indarrez goldetuz. Denbora joanen erdoiak akestutako zure desioak zorrosten ditut eta zorion hazia botatzen etorkizun lainotuaren tartean, oraingo esperantza murriztuaren hildoa luzatuz. Naiaren uoldeek bortizki astintzen haute, ilunaren tuntontzian ustutzen ditudan arte. Ametsak gordintzen ditut, gau gori natsuaren labean, eta gero, isiltasun ezetuaren arnasa, ezinaren eskaparatean, gandutzen da, doi-doi. Azkenik, isiltasun bustiaren oi hartzun mutua, milutsi gelditzen da, gau ilunaren aparlean, eta nik, azpildurak josten dizkiot, loak hartu arte. Mikel, arregi. Ekaitzi manol mila behatzea eta berroita zazpian jaiosen, donostian, azarbarene amaikan, imanol hartzabale goini. Pentsa diktadura batean mila behatzea eta irurogeita lauean euskeraz kantatzen e, asitzen eta bere lehenengo diskoa izango itiz. Sinatu zen Mikele Etxegarai eta izan bereko diskoa argitaratu zuen. Hama zazpi urterekin. Bai, ikara meritua dauka ez da. E, aingazte euskeraz, euskeratik, eta askatasunaren aldeko borroka etengabean ez, eta pentsa ze, ze gareitan eta ze, ze testu ingurutan ez da. Kompromisoa, esango nukenik? Era batekoa ez da, e, kompromisoa era batekoa, herriarekin, hizkuntzarekin e, eskubideekin, eta batez ere askatasunarekin. Frantziara egintzuen ies, erbesteratu zene Frantziara, e, atxilotua eta kartzel izan ondoren etakide ba, gisa akusatu edo, Eta eta kid izanzelako eta handik bueltan jarraitu zuen, herriarekiko e, harremanean indarkeriarik ezarekiko zarekiko konpromisoan altsatu zuen e, bere hotsa egintzituen kantaldiak, besteak beste e, joiezzen ondoan egotea e, erabakizuen eta azkeneko urtetan ere bere herritik alde egin behar izan zuen ba txuak, eta jazarpena pairatu behar izan zituelako? Bai, ala da ez da, e, bere bizitza osoan e, askatasunaren alde lerratu izan zen eta askatasun zuen e, iparrez da eta ondo diozun bezala, ba askatasun behar horrek azkeneko urtetan e, berakain beste maite zuen herritik e, urruntera ez da eraman behar izantzuen ezin bestean eta horrek niri minikagarria eragiten dit. gabe egiten du oihartzun bere ahotsak. Nik sentipen hori da eh lenaipatzen genon eta etxean askotan esan ditzen dugu ez. Rumoitua da bere bere haotxa, baina zentzurik positiboenean. Eh da burrumba eragiten duelako diogun bezala E, askatasunetik, mugari gabe eta askatasun horren mugetan ino riminik eragiteko asmori gabe, kontrara. Bai, nik uste mugari gabe eta muga guztiak inditzen dituen e, ahotsa dela berea ez, eta ahotsa zentzu guztietan, ez, e, bai ahotx e, ederra eta barru ratzailea duelako e, esaten duenaren esanaitik, e, indarretik, eta baitur moitxua da, e, lerketa txikiak e, eragiten dituena, gure baitan, eta lehenago esan duzun bezala, baldi berean e, bildu egiten den gaituelako ez e, bere baitara, oso biltzailea iruditzen zait. Herriak ez du barkatuko liburuan eh, oso gertuan izan dute imanol, eh, oso presente edalako nere sortze bidean, zuk alaixe bezala, eta liburuak iru atal, ditu iru atal, eta manatzerak inuen, eta atalbako bakoitzaren asiran, ba, aipu bat, eh, esaldi bat idatzen nuen, ba, pasartearen do, zatiaren atariko. Azkeneko zatirako imanol eta Xavier aukeratu nituen biak presente izatean nahi Imanol kantari eta Xavierlete poeta eta eh Cantaria ura ere bai zugarri maiti izan ditugulako txiki-txikitatik ezta etxeko zokoetan kantoan aritu zaizkigulako kantuan e, kantoan aritzen direlako oraindik ere baina batez ere hori txikitat koroitzapenetara eramaten gaituztelako larun batete igande goi zaiek baiekin kantoan esnatzen genituelako itxialdian, konfinamenduan e, idatzi zuen liburuaren e, satirika hundiena eta itxialdia, ba Lderrekin jolasteari eta idazteari eskainien eta jolasten pasagen ituen ordu eta ordu hauek bakantuz jantzi genituen eta besteak beste ba baimanaolaritu zen gure etxeko bazterretan e, kantuan halakoeng batean baztango lurrak kantua Zutenari ginela jolastu bitxartean alako oska bat sentitu nuen barruan eta neuburuari eskatu nion irati, honek liburuan egon behar du. baztango lurrak kantuan zati bat zatirik gehiena e, melodikoa da kantuan egiten du iman ole baina zati bat deklamatzen du eta eta sekulako indarra du Aotsak eta hau esaten duenak. Eta hori da, herriak ez dubergatuko liburuko azken, zatiari atari egiten dion e, pasartea, xabierletek idatzi eta iman nolek kantu bihurtu zuena bestiaren zatitxo bat.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 Menditon torretan Xuriz jantzia Zeiniel burre derra Bastandoa Bastandoa Hiltzen aiztenean Urutzeri gabe Pake-pakean sortza er mur bat zuen azpian antzen nai luke betiko lo murditik, indarrez, zetosten, antzinaako urgarbien murmurrean, nabaitu nuen, oraindik estali gabeko bizitza sendoaten edertas onguzia. Maitatzeko leku paregabea, gorputz berrittzearen kimu garsua, begi urdinen birbta, bidezkutuetan gora eta gora dian herri zahar baten pausoa zu. Bastango lurra, noblea eta iuntasunik gabea, udaberriko eguzkitan berotua lore berrien musika goxoa, mendito ontorretan xuriz jantzia, zeinen lurre derra. Bastangoa. Hiltzen aizenean, gurutzeri gabe, pake pakean, bertso xamur batzuen azpian, antxena inukebetiko loar hartzea. Xabier, Lete. Asko maite genuen, batez ere zuk, eta asko maite dugu, igorrariztegi. Berarekin gogoratzen garen bakoitzean, askotan gogoratzen gara, baina igratira izpidek hartzen dugu bakoitzean, imanol jartzen dugu kantuen. Zorion beti besterena, kantua, abestoz? Bai, E, igorrek ere ikaragarri maite zuen, ezta Imanol eta eta letrak ikaragarri aztertzen zituen gogoan ditut e, galderahautzen erantzuneza ere ikaragarri e, gustatzen zitzaion kure e, hasierako sintonia ere bai e, oain ezzait etorriko izenburua eta bereziki bereziki... Zorion beti beti besterena, e, kanta aparta iruditzen zitzaion batez ere letterengatik eta hemen ere biak uztartzen dira ezta, Imanol eta Xabirlete. Maite zaitut Zorio Inunetzer alako Ezeretzer alako Maite zaitut Zorio Hamaitzen Zer alako Edo Gau erditan Kale baten ertzea Maite zaitut Sorrior Genuzaken batekin azkarsoa zelako ertxie ezin liteke Parientez somdira Sauritu tako espanya sharritu sulako sorritza seralako Aite zaitu zorio Ez pain zauritu eta Begilan bro txuak Akasozko keiniu bat, gehiago Eta se bakarrik zorionik abe, Maite zaitu zorion beti ukatua. Itz so hilbazera lako, Poete kasmatua, zorionik kasmatze, Ez ze De no nacer a la cor, ser ser a la cor, Maite sai tu sorrior, de tibes terenar. Maite zaitut zorion Inunet zeralago Ezerret zeralago Maite zaitut zorion Amaitzen zeralako, Edo zein gauerditan Kale baten ertzean Maite zaitut zorion Kenu zeken batekin azkar zoazelago Ertsiezin liteken Parentesi saundira Zauritutako Espainiak Sarri dituzulako zoritzar zerralako maite zaitut, zorion. Ezpaint zauritu eta begi lan brotsuak, akasozko keinu bat, ezerrez gehiago. bakarrik, zorionik gabe, maite zaitut zorion, beti ukatua. Hiz soil bat zeralako, poetek asmatua, zorionik asmatzen etzekkitelako Denon azeralako, ez zerretzaralako. Maite zaitut zorion, beti, besterena. Xabier, lete. Eketz, 2000 eta lauko ekainaren ogeita bostean esan zegune agur, amazazpi urte dira, e, iman ole hiltzela eta oro imen saio eskaintzen ari gara berarik aurr. Bai, pentsa. Hamazazpi urte dira, baina bizi-bizirik jarraitzen duzta. Bere kantuak sarri-sarri e, entzuten dira irrati eta komunikabide zberdinetan, eta abes batzek eta gainerako kantariek ere, ba, bere kantuak darabiltzate beraien eguneroko eta saio berezietan? Mundutarren joan etorriek boladez berdinak e, pasa izan dituzte historian, Zerar eta halaiz bizi izan degguuguk hemendik ere, badira euskalduna urrutira joan zirenak, hirurogei garren hamarkadaren bueltan, e, Espainiarrestatuko erkidego ez berretatik, Euskal Herrira etorritakoak e, badira, hemendik beste erkidego batzuetara e, joan zirenak, mm, bizitza bertan eraikitzera edo urteko sasoi ez Gaur egun asko dira munduko txoko ez berdinetatik, Euskal Herreratzen direnak, beharrakala alabultzata, e, gai hau, ze eder, ze modu humanoan, ze modu errealean eramantzuen kantura Euskadin Herreratzen bezala kantuarekin. Horire askotan kantatu izan dugu txiki txikitatik eta oso gertuan sentitu dugu, ba besteak beste, hain e, ezaguna dugun eta hain gertutik e, bizi dugun segure irratia kantuan bertan aipatzen duelako? Bai, alaxe da ez. Da e, gogoan de txikitan e, letrak ze esaten zuen guztiz ulertu gabe hause izango zela e, ni gehien zirraratzen induen e, kantua ikaragarri gustatzen zitzen. Ikaragarri hori kastillatik segurara eta gariak eta tximiniak eta Aipatuta nola, ez zein indarrekin e, kantatzen zuen e, sentitzeak eh egiten ninduen eta txikitan hauxe zen gustoren eta gehien kantatzen zuen eh kantua. Sentiarazten delako besteak beste beharrak eragindakoa tristura baino gehiago irripartsua dela. Bai, indar horretan eh hori dela, ez eh azpimarratu ta nabarmendu nahi izan zuena. Kantu biztualoat gehiago. Euskadin, Kastilan bezala. Hene segurako aitona hogia behar zuenea Kastilara joaten zen Jornalaritzara Garietara Gaur Bereigitai atreberen eta gomenzen bai, hori bai. Amarra urzituen goz ezetxean bai, hori bai. Kastilako jornalarien. Ogia behar dutenea Goi herrira dira Jornalaritzara fabriketara Kampokoak bizkorrakomen dira Peon zambai hori bai maik aur badute goz bai hori bai. Kastileako soro ez eta goierriko tximinien, henea eta kastileanoak, Habe bat zenetan Euren aurren asean Ez lutekei ez gehiagorin ikusiko Ez kastilan, ez euskadin Ez Castilian, ez euskadin bai Ori bai bai, ori bai bai, ori bai bai, ori bai bai, ori bai. En segurako aitonak ogia behartzuenean Kastillara joaten zen jornalaritzara Morrointza da. Bere igidaila Treberenetako aumentzen Bai, ori bai Amar zituen gozez etxean Bai, ori bai Kastillako jornalariek Ogian aiz dutenean Goierrira jiten dira jornalaritzara Fabriketara Kampokoak pizkorrakomendira peontzan, Bai, ori bai Amaik aur badute gozez etxean Bai, ori bai kastillako soro ez eta goierriko tximiniez, hene aitona eta kasteianoak jabe bat zeneza, euren aurrek, eure, euren aurren aseak, ez lutek eiez gehiagorik ikusiko. Ez kastillan, ez euskadin. Hori bai, hori bai. Mikel, azur mendi. Beren lagun handi bat. Bai, laguna bai. Beste bat lagun ahondi asko izan zitulako imanolekin guren eta horrentxe Carlos Jimenez nintzene, gogoratzen gaur ere bueno, gurekin ere egintzezak enbat ez e, e, pianoa hartuta ba kilometroak egin zitulako e, imanole non ondoan eta ziur aski orduak eta orduak e, igaro zitulako ez, eta horrek nola estutzen dituen harremanak e, e, begia zorretza behar du izan kantariak alakoitzak bere egiteko. Hau ere letra letragilei eta Imanoli berari galdetzeko aultzateke, ez? E, poema eginak bere ganatzen ote zituen edo solasean konpartitzen ote zituzten ideiak eta Imanolek berak eskatzen otezien alakoaren inguruko e, letra egidazu edo kantua egidazu edo poema idatzi ezazu. E, asko eta asko lehendik idatzitako olerkiak edo testuak dira. Eta hori askok goreipatu diote e, iman holi. Oso-oso irakurle ona zela eta oso ondo hautatzen zituela e, kantuetarako letrak. Eta halaxe da ez. E, orain arte entzun ditugunak eta beste asko oso oso letra onak dira eta oso ondo bate egiten dute ondoren jarritako melodiarekin. Eta hemen orain txea ipatu duzun Carlos Jimenez, ez, e, nabar mendu beharko genuke Imanole kantatutako kantu askoren doinu eta melodiak ba Carlos Jimenezek onduak direlako. Izan ere letra ikaragarri hon bati melodia ikaragarri hona egin egin behartzaioa. Nikabiak bai. elkartzen direnean sekulako lerdketa gertatzen da. Ez da beti erreza izaten eta egia da, ez? E... oso oncho itz on eta egokiek ba eskatzen duten neurriko melodia, ez? Eta hala eztenean ba itzalean geratzen da, ez? E... Ba tala bestea. Eta Imanolen kasuan eh gehien gehienetan beti ez esateagatik eh Biek oso ondo egiten dute bat eta olakotan ba biderkatu egiten da ez bakoitzaren indarra. Nik banitsu narkide bat. Habe, Ze garrantzitsua den. Kantuak eta poemak indartzu hastea eta lauitz dira baina. <laughs> bai, egia da eh? e, Bai novela edo olarki edo liburuetan zein kantuetan nik garrantzi berezi ematen diet ez hasierei. E, batean hasierak e, markatzen dutelako ondorengoa ta eta intzulearen arreta ere alakoxia izaten da, ez? Eh lau bost 5 hitzek aktibatzen gaituzte edo edo guregan bestelako eragin bat e, sor dezakete, ez? Edo, eta bai izenburuak ondo hautatzea garrantzitsua den bezala hasierak e, borobilak, indartzuak, e, iradokitzaileak izatea oso garrantzitxoa. Baina nik banizun erkide bat ez da ezer berezia? Baina oso berezia da eragiten duena? <risa> baina nik uste horri handia dutela hain inbatitzek, ez? E, baina batekin hasteak adibidez, e, niri asko eragiten dit, edo banizun hortan, ez, zu hori barne hartzea, ez? E, nik eta zu, ez? E, berean e, bat egitea, Ederra da, oso indartsua. Iratiko basoiara, nik oso neure egine adean, kantua. Zorikarioa Hala erga huerdia Zuta zoron nadinea Tarte etxo 55 Birneta fud, Zure do ñua idea. Nik banezun erkide bat, izan ez kidea, bardoi biltari erririk erri, ilusio saltzaia, xirula joilea, amets, egilea, partitua da, berriki, amelinen aurrik ez da, denak ibaian ituak, Erresinulak sinulak, zaraitzun barna ditu egoak, ormaz abalgoak, lastanduz, erroak, gartxoten bizi aztarna idatiko garrazki da isildua bere burua goroldiotan eortzi duetxitua. etsitua zu zinen biltza ochoek gaitzetsa ilobira bultzatua euskal herriko semea donosti hontan jaiua hiri ankerrak erauzi dizun oianaren jarioa karrikan betizu inork ez ulertu zure sofrikarioa hoetak de balde gara beste batek da esana, xirulak eztezak edu segin, ordenadorea ondana, eta robotekin behar dugu jakin, dagigula alferlana. Ala ere, gau erdian, zutaz oroit nadinean, tartetxo humi jautziko dizut, neure ganbara pobrean. Antxentzungo dut, adi, erneta zut, zure doinua aldean. José Austin Arrietaren hitzak Goisuetan beraz ez gertatzen da. Gabino dantzan jartzen dela? Bai, antze. Arano parean. Bai, eh kantu haulenagoeren entzuna izango genuen makina bat aldiz, baina kontziente kontziente Gabino Murua, ez? Hamazazpi e, 17 urterekin Irakasle izan nuen, eta maitxu izanuen lagunak ez e, aztertuarazi eta, eta gozatuarazi zigun eta gerostik e, beste modu batera entzuten dut kantua. Eta tibera Gindoa zen erako Maitasunaren Txut egiko Txut ondoa Bildurin eduzka Begirada Oarka benez palak, Gaino kilikat zaileren batek, su eman ze zailen. Daino eberen landa, Hideki ordurako, Aize euritsua, Kolpat zailen itxua. Gure gorpuz nagituak Astintzen asiaze Ikutuak oitzean Losin txabak oitzean Gure aragi geldoak Fresko du ti vera arano poria gindo asenera ko dena preseno e dena preseno dena preseno e Alari bat, falta zen, falta zen Rotsako ritutako begirada txingartu bat Arrunkeria ziztazale bat, ausarkeria korriente bat men du espaldue su arresa te hallako batean lotzaferra Zakeran zieta diluchi gutzin itue Zigarroaren ketik, zin zili, zin zili Gira bezite zen eta suaria izte manet Berzozahara kantatu nuen So far, I can't Koizuetatik behera gindoa erako, maitasunaren sutegiko sutondoan, bildurik neduzkan begirada oarkabeen espalak, kenuk kilikatza batek su eman zezaten. Lainoek bere langa ideki ordurako haize uritsua kolpatzaile itsua, gure gorputz nagituak astintzen hasia zen, Ikutu bakoitzean gure aragi geldoa freskotasunez kilikatuz goizuetatik behera harano parean gindoa zenerako dena preztegoen dena preztegoen baina baina keinu hostalari bat falta zen lotsak gorritutako begira da txingartu bat arrunkeria zistatzaile bat hausarkeria korriente bat, sentimentu espalduek su har zezaten. Alako batean hitzak erantzi eta bilutsik utzinituen, zigarroaren ketik zintzilik, erabe ez eta suaria izemanez bertxo zaharrak kantatu nuen. Txingitxan gazutegiko maiuaren hotza, Olazarreko neskatzak ezkontzeko poza. Mikel, arregi. Itak asortu zenean sintonia etzuen. Iman olekin kantuan. Beste kantu bat jartzen zenuten, orain ez daugatko gogoan, bueno, bai, bueltan da bilkit buruan, bai, baina... Eta orain dela gutxi esan zingun aur, berak ere batia to. Baina, zirako, baina horren aurretik ere beste kanturen bate jartzen zenuten, igorrek eta biok, mm, 2002 zen, laiztar beteko itu itakasaioak ogei urte portzi gertu, mm -hmm, <laughs> <hai, ospato laughs> zer bat du ere zegin barko dugu, dugu. E, 2002aren, ko barkatu ekainaren ogeita bostean, duela urte iman olek agurre santzeunean, e, omen saio eder bat ekin genio nimen bertan, eta orduan txera genuen, larun bat goizero, larun bat goizero, itak asaioari detrebileren azken itzak. Mm -hmm. Kantuarekin eman gogeniola asira. E, egunero sentitzen dugu iman olgertuan, edo zin momentutan e, jartzen dugu abesti kantuz gure inguruan, baina larun batero, laburun batero itakarika iso berak ematen dio. Esaten dio? Bai, ala da, ez da. Nola bait gurekinago sentitzeko modu bat da asteroko kantu hori eta beharrik ez padugu ere modu kontzientean astero astero errepikatzen du errutina hori bidegabekeria guztien aurrean etzeinen Isildu Imanol eta segi mundu eta mundutar izaten ekaitz ze kanturekin e, esango diogu agur gaurko saioari ze kantu aukeratuko zenuke ba orañartze jarri ditugun edo seina eta beste asko baina bada bat berezeki asko asko gustatzen zaidana eta barruraino heltzen zaidana ausentzia du izena zoleda tornastean gehiago bitiartean izan zorion txu, gaur gurekin eskutik elduta bihotz bete imanol imanol, segi mundu eta mundu tarrizaten Aio kaitz sin Partizina alma irko unalma jena Oirla dulce boz deuna sirena Inopoder del arbol dezazirze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 Kreer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Ir y quedar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 Es lo que llama en el mundo ausencia y es lo que llama en el mundo ausencia fuego en el alma y en la vida infierno y lo que es temporal llaman eterno Es lo que man en el mundo ausencia.